Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ka thanë: Te ki dërguar i aleihissalam kishte arritur lajmi se unë agjëroj pa ndërprerë dhe se natën e kaloj duke u falur. Pas kësaj, më kishte dërguar dikë për të më ftuar të takoja dhe u takova me të e më tha: Jam informuar se ju agjëroni pa ndërprerë dhe faleni tër natën. Mos veproni ashtu. Sytë tu kan të drejtën e vet. Shpirti yt e ka të drejtën e vet. Bashkëshortja jote e ka të drejtën e vet. Për atë A gjërodh dhe ha Falu, për edhe fli A gjërodh në gjdo dhjetë dit një dit Dhe të të kresh përblim si kur të a gjërosh dhjetë dit Unë i thash O i dërguar i Zotit Unë ka mundësi më tepër A i tha A gjërosi a gjërimi Dautit Unë e pyeta Si ka Daudi, a gjëruar Dauti a.s. o i dërguar i Allahut a.s. A i tha Ka a gjëruar një dit Kurse të dytën kanë grën Kur është takuar me armikun nuk ka ikur Unë i thash O i dërguar i Allahut a lehi selam, kush më garanton që unë mund të bëjë atë që e ka bërë dauti a lehi selam? A të herë tha, respekti, dhe nuk e di se sa e ka përmendur a gjërimin e përdiqëm. Mirë po, i dërguar i a lehi selam ka thënë, nuk ka a gjërim kush a gjëron për gjdo ditë, nuk ka a gjërim kush a gjëron për gjdo ditë. Transmeton imam muslimi, këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com